Не з цієї системи, — сказала дівчинка. — Точніше з цієї, але з такої частини, яку ви ще не знаєте. — Мені тяжко говорити, пробачте. У нас єднання з іншими істотами — радість, а у вашому серці я читаю збентеження, іронію. — Страх? Чому? — Ви гарна людина. Прийміть мої слова просто, щиро, тоді все буде добре. Інакше ми не зрозуміємо одне одного. Чудово. Чудово, стримуючись, сказав Максим Іванович, силоміць усміхнувся. Ти і слушно мовила. Я погрічкував. Слухаю тебе. Як же це воно пояснити? З тієї системи, не з тієї системи. Що за шарада? Земна наука не знає про нашу планету. Ваші телескопи не спроможні її побачити. Угу, вона така далека, в іншій галактиці. І далеко, і близько. Залежно від того, хто який шлях обирає. Та так, і який вже це шлях? Шлях Казки, шлях небувалого. Бо й планета наша зветься краєм Казки. Я вже розповіла про це Славкові. О, це інша справа, повеселів Максим Іванович. Це ближче до істини Казка, це я повірю. «Ти живеш у кассі?» «Правда?» – полегшено зітхнула дівчина. «Нарешті ви збагнули». «Та я давно збагнув, іронічно мов учитель, погладжуючи долоною трубу телескопа. Тільки до чого тут, Славку, я? Може, вам краще звернутися до фольклористів? Або навіть до лікаря?» «Чому до лікаря?» – жалібно запитав хлопець. «Максим Іванович». — Невже ви? — Славку завжди, — перебила його Кать. — Я не можу виправдатися. Я не вмію цього робити. Коли я мовила слово «казка», то це не означало вигадка. Я не сижу в лісі, не мрію про далекі світи, як ви подумали. Я справді народилася і жила в краю казки, на планеті квітів. — Красно говориш, — сказав учитель, — з тебе вийшов би чудовий казкар. — Пробач, дівчинко, але я реаліст. Я хочу фактів. — Хіба Казка потребує доказів? — здивувалася Каті. — Або її приймають, або не приймають? — Доказана Казка — це вже не Казка. — Що ж Казка? — скептично усміхнувся астроном. — Казка Мариво. Казка може обманути, якщо вона не стане фактом. — У нас на планеті квітів нема обману. Палко заперечила Каті, тому нема потреби доводити щось. Так або ні. Є або нема. А у вас так багато слів, щоб довести інше слово. Катю, озвався Славко, торкаючись лікті дівчинки, покажи Максиму Івановичу щонебудь. Ти ж вмієш. Що воно вміє, зацікавився вчитель. Що завгодно. Її бабуся отправила мене з чортової долини аж до села. Заодно мить. Правду кажу. Галюцинації, сказав астроном. Каті, ну покажи. Це не поможе, Славку, слабо заперечила дівчина. Ну що я покажу? Ну хоч би те, що бабуся мені показала. Кошелик з свіжими ягодами. Аже тепер ягід у лісі нема? Які дрібниці, зітхнула Катя. Вона простягла руку перед собою і провела у повітрі. Майте свіжі ягоди. Перед учителем ліг на підлогу невеликий кошелик, у приміщенні поплив неповторний запах суниці. Учитель схилився, недовірливо підняв кошелек, нюхнув ягоди, глянув на Катю. Хм, Як це ти зробила? Де взяла ягоди? Просто захотіла, як у казці. Я ж з планети квітів. Ви можете творити металеві речі, а ми можемо створити все, що пов'язане з рослинами, квітами. Я ж вам казала вже. Ви не вірите. На нас нічого не треба пояснювати. Казка діється без пояснення. Феноменально, сказав приголомшений учитель. Ти прекрасний ілюзіоніст. Це тебе бабуся навчила? Я втомилася. Прошепотіла Катя, я більше не можу так розмовляти. Добре, добре, м'яко сказав астроном, не буду більше глузувати. Яка ж мета у тебе, у вас? Як з'єднатися з вашим світом?